שתיים עד שלוש בצהריים, רק ברדיו קסם, מאבה ששפם, הרשת החינוכית של כל ישראל. שלום, שלום, צהריים טובים. שלום, משה. קודם כל, קודם כל, קודם כל חובה נעימה, אנחנו נגיד תודה על התוכנית הקודמת של רמי כץ, וכל השירים הנפלאים שהוא הביא. כן, נכון. סיימנו עם התודה. עם החובה הנעימה הזאת. נתראה בשבוע הבא, אתם תתראו בשבוע הבא עם, עם רמי כץ. ועכשיו, מעדן ויניל, ו... אתה יודע מה, משה? בוא no. נתחיל בשיר. כן, אבל... בוא נתחיל בשיר. לא נתחיל בשיר, האנשים, בשיר. נתחיל but... בשיר 아, ואחר כך בשיר נציג. זאת. אנחנו... בא... נתחיל בשיר. אז הנה. הנה. הנה. התחלנו. שאנשים <coughs> <30 coughs> ידעו מה... שלווה. צהריים. צהריים שלווה. קשים, <תקר> בוא, בוא, בוא נזכיר למאזינים שהיו לנו שלושה שבועות של ספיישל להקת הנחל. נכון. ואנחנו ש... בעצם... שכרון חוצים. כן. Okay? <laughs> ואנחנו כאילו ממשיכים מהנקודה שבה הפסקנו, ואנחנו עכשיו ב... כאילו במיני ספיישל להקת הנחל. כן. ונמצא איתנו מי שהיה מפקד להקת הנחל, <laughs> אבי קורן, <laughs> מה שלומך? צהריים טובים. צהריים טובים. מה שלומי? יש לי חבר, שמואל שי, שגם הוא היה בלהקת המחל. במחזור הראשון. הראשונה. כשאומרים כן. לו תהיה בריא, הוא אומר תודה. בריא כבר הייתי. <laughs> <laughs> אז... כן. אז יש לנו העונג והכבוד לארח את אבי קורן לא לשעה אחת, אלא לשעתיים. השעה השנייה תשודר בשבוע וואו הבא. הבטלוע. Uh, כן, אז הנה, מעדן ויניל לייב מרדיו uh, קסם 106, מהמכון הטכנולוגי בחולון, משה ירונסקי כאן, שלום משה. שלום אמרו. אמיר הקאנטיקה שלנו, ודותן הטכנאי שבלעדיו אנחנו לא באוויר. <laughs> ופתחנו עם שלווה, שהוא uh, לא רק אחד השירים שמזוהים yeah. עם, uh, עם אבי קורן, זה mm השיר -hmm. <laughs> um, שבו אנחנו שומעים את אופירה גלוסקה. שעברה נכון. מצוות הוואי, נחל, נכון. להקת הנחל. ועם מוטי פליישר, שהחליף אותי בלהקת הנחל. זה... ויש איזשהו סיפור שקשור לחליל. כן, סיפור כן. כן. ארוך. יש לנו זמן. כן. טוב, כל השיר הזה התחיל כלא שיר. היה סרט תדמית על הנחל. זה לפני עידן הטלוויזיה, בקולנוע. היו מציגים סרטי תדמית לפני הסרט. יאיר אז התחיל את דרכו כמלחין, והזמינו אותו להלחין מוזיקה לסרט תדמית על הנחל, שעשה במאי דרום אפריקאי. יאיר, אנחנו היום חברים עד מהלהקה, אמר לי, בואו תראה את זה. הייתה הקרנה הפרטית של הסרט לפני שהוא יוצא לקהל הרחב. הלכנו לסרטי רול שהיה אז ברחוב שמעון התרסי. צפון תל אביב הישן. כן. ושם באחד האולפנים, אולפן קטן מאוד, הקרינו לנו את הסרט, שאיך להגיד את זה בעדינות, הוא לא היה מועמד לפסטיבל כאן. אכפת לך להגיד מי הבמאי? הבמאי היה הבמאי דרום אפריקאי. מזל שאני לא זוכר את שמו, אחרת הייתי נופל ואומר לך גם. ואז זה היה כשיצאנו מהליחס סרט, אמרתי לו, ראיתי כבר צעדים יותר טובים, אבל האמת הייתה נפלאה. ובעיקר מוזיקה שהוא עשה לסצנה... בחדר תרבות של היאחזות. <coughs> ביאחזות כרם שלום צילמו את זה, ואני באתי מהיאחזות כרם שלום לרקה, ונשמעה שם נעימת חליל ברקע שהקצימה אותי. ואז אמרתי לי, יא תשמע, אני לחליל הזה, אני רוצה לכתוב מילים. הוא אמר, לא, לא, לא, זה מוזיקה שישאר בלי מילים. זה נכתב כמוזיקה. Mm -hmm. ואני הייתי מוקסם מהמנגינה הזאת, ונענדתי לו, והוא עמד בהתעקשות שלו, mm -hmm. זה לא יהיה שיר. הוא משאיר את זה כיצירה. ואז קרה מה שקרה בלהקת הנחל, הם נקלעו לקשיים. תוכנית שלהם נכשלה mm -hmm. כבר בהצגת בכורה. והיו צריכים... שמענו אז על אולטימטום, אם תוך חודש אתם לא מעמידים תוכנית... בדיוק, <אח> ויאיר רוזנבלם ודני קיבלו אולטימטום, שאם תוך חודש הם לא מעמידים תוכנית חדשה, אין נחל, אין לה אין יאיר, אין דני, אין כלום. ואז אה, הם יזעיקו אותי, אמרו לי, תבוא בשבת מהר לפיקוד ותביא איתך טקסט. אמרתי, אוקיי. באתי בשבת לפיקוד, הבאתי טקסט. יא, לוקח את הטקסט, קורא אותו, וכמו תמיד, כשעבדנו, הוא אומר לי, איזה מנגינה אתה שומע? אני אכתוב? אמרתי לו, אתה לא צריך לכתוב, ישנה כבר. הוא אומר לי, איזה מנגינה? אמרתי, יאו, החליל מהסרט. שלא הייתה לו ברירה, יש להם חודש. אז הוא אומר לחבר'ה מהלהקה, יאללה בואו תשבו, הוא היה צרוד כזה. כן. אני אשמיע להם, שיחדש. <laughs> הוא לא אמר מי כתב אותו. כן. כי החבר'ה האלה היו סנובים. כן. אם זה לא וילנסקי או נמי שמר, הם יגידו כן. חרש את <laughs> השיר. <laughs> הוא משמיע להם את השיר, מסיים דממה. ואז מנחם זילברמן, שעוד היה בלהקה, כן. אומר... חרא של שיר. עכשיו, יאיר הסמיק במבוכה איומה, מסתכל עליי, כזה, ומנחם הבין שהוא עשה פה את פשלת חייו, כי הוא יותר לא מקבל אף סולו, שום דבר. ואז להציל את זה, הוא אמר, לא, לא, לא, יאיר, המנגינה היפה מאוד, המילים חרא. עכשיו, הסתבר אחר כך, שהחליל, בחליל ניגן נער בן 16 שקראו לו ידין טננבוים. הוא היה אז בתזמורת הגדנה, והוא היה פשוט ילד פלא. פשוט ילד פלא, שכולם ניבאו לו עתיד גדול. וכשהגיע זמנו להתגייס לצבא, כמובן שתזמורת צה"ל שמרה לו מקום. והוא אמר, לא, אני רוצה ללכת לקרבי. לקרבי. והוא הלך לקורס אה, לשריון, והיה קורס מפקדי שריון, ופוצע מלחמת יום הכיפורים, והוא נהרג במלחמה, ואפילו זכה לצל"ש מהרמטכ"ל אז, ועד היום, כשאני שומע, הוא היה כל כך גאון, שלאונרד ברנסטיין כתב יצירה לזכרו בשם חליל ומספרים שבחדרו של ברנסטיין עד יומו האחרון על הקיר הייתה תלויה תמונה של ידין טננבו. ועד היום כשמשמיעים את, את שלווה וכולם מדברים על, על הלהקה הצבאית ואני מספר את הסיפור על חרא של שיר וזה אבל תמיד, באמת תמיד כשאני שומע את החליל, אני זוכר את ידין טנבון. והחליל ב, בלהקה ניגן מישהו אחר. יחיאם פלד, שהיה איתנו בלהקה, שגם הוא נפטר לצערנו. זאת אומרת, השיר הזה עושה לי הרבה יותר מאשר לכל אחד. כן, אנחנו נשאר עם להקת הנחל, ו... קדימה ויניל. הופה. ונראה אם כיוון, אם משה כיוון טוב, הוא כיוון. כן. במקום. זה צוות האוואי. כן. כן. B'Avīl, hī t'ašūv b'chazārā Arūkīm, hachatsāvīm, Ālēm, Ādērēr B'Sādēgam, Sītfārnīt, Īdērērā Kāl hķnārkīzīm, kīpēlēm, Ālēm, Āzfūkotērē B'Avīl, hī t'ašūv b'chazārā Lā, lā, lā, lā line <laughs> oh באביבה תשובי חזרה. לה לה לה לה באביבה תשובי חזרה. נחכה לך בחדרנו כל החורף. נחכה לך ובשמך תמיד נקרא. לא נצא אחרייך לחפש כי אין פה צורך. הן באביבה תשובי חזרה. עשינו שוב נשרות טיפות של גשם, רוח סתיו עלי זהב בכל מזרח, אנו עוד נטיל לך נצפה ונחכה שבאוויר את תשובי חזרה. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, צוות הוויינאק. חזרנו, חזרה, נכון. שהוא שיהיה בצוות, מתורגם, כן. מה? נהיה בצוות באותו זמן. או, היה צוות מפואר. הייתה אופיה גלוסקה. כן. והייתה צילנד נכון, נכון. והיה צביקה ארבל, ובני נגרי עבד איתם, הוא היה אז חייל בכלל בצבא. והייתה רותי בן אברהם, נכון? נכון, נכון, נכון, הייתה להקה מפוארת, כן, כן. כן. <laughs> עם שירים נפלאים אליהם. כן. כן. טוב, אנחנו uh, נמשיך עם uh, עוד uh, כמה שירים, או... בכל אופן, נתחיל עם שיר אחד, אני איך אנחנו uh, ממשיכים עם נזרום, זה ש... ב... נזרום. נזרום, כמו שהנחל זורם. כן. Uh, עוד שיר של uh, להקה צבאית, ועוד קול מצוין. הנה, אני במתח. עכשיו אני במתח. אוקיי. זה מ-1968, אם אני זוכר נכון. 68, שנתיים אחרי שהשחררתי. זה לא להקת הנחל. זה לא להקת הנחל. 68. ואני אגיד לך מי מופיע, מי חברי הלהקה, בין היתר. איריס יוטבת. להקת פיקוד מרכז. דודו זכאי. להקת פיקוד מרכז. ו... היה קובי רך. שהוא הסולן כאן בדובר צהל מודיע. אה, נכון. בוא נשמע. יואו, יואו, יואו. בבקשה. כוחו שריון וחיר אביב כבשו באופן די מהיר בלי היסוסים ובלי פשרות את לב האנשי הנערות ועוד נושא אותו דובר שלא צריך להצטער החיילים חשים בטוב ולנעלות עוד טוב יותר מודיע, אתמול פתאום, הופיע, רוויזיה של עשי כרבות, ששותפתו מורה דובר, <מצ> שהשיר נגמר. וואייר, רוזנבלום, אני מבקש... <מצ> שזה שילוב מנצח, אבי קורן, היי רוזנבלום, <şu> חתום על לא מעט <מצ> שירים. נכון, נכון. איך בכלל היה מעבר <מצ> שלך ממבצע לכותב? או, הנה, שאלת אותי. קודם כול, אני הייתי בטוח שאני הולך להיות צחקן. אבל היית היה... היית ילד שחקן, נכון? Mm? הייתי ילד בצעדון ילדים, טילון תליל, מנחם גולן. כן, <אח> או-אה. הייתי כוכב, אבל קרה דבר נורא, כשאתה מגיע להקת הנחל, אתה פתאום מגלה... שכולם היו כוכבים. שכולם <אח> היו <אח> כוכבים, <אח> ושיש יותר טובים ממך, ואז אתה מקבל <אח> את ההלם הראשון. <אח> וואלה, אני לא הכי טוב. וחוץ <אח> מזה, <אח> הכרתי אז... בלהקה. התיידדתי מאוד עם יאיר, יאיר רוזנבלום, שהיה אקורדניסט שלנו. והייתי בא אליו הרבה הביתה, הוא היה בא אליי, והוא נורא רצה לכתוב מוזיקה. Mm -hmm. והוא היה יושב, היינו יושבים שעות. הוא היה יושב mm -hmm. על האקורדיון, מחבר כל מיני מנגינות. ואז הוא אמר לי, הוא אמר בוא תנסה לכתוב לזה מילים. אמרתי לו, למה? הוא אומר, אתה כותב יפה, תכתוב מילים. <laughs> ואני לא ידעתי שאני כזה, <laughs> והתחלתי לכתוב מילים, ויצאו. זאת אומרת, כי לכתוב פזמון על מנגינה זה קודם כל להיות מוזיקלי, לשמוע את המנגינה, בית אה, לחורוז, נכון, וג', להיות כבול ב... במסגרת של המנגינה, לא לכתוב מה שאתה רוצה. כן. ויצא לי לא יותר מאוחר סיפר לי וילנסקי שאלתרמן, גם הוא, כמוני, אלתרמן ואני, זאת אומרת, <מסטור> הוא, לא, הוא, לא, הוא לא קרא תווים, אבל כשווילנסקי היה נותן לו מנגינה, אלתרמן היה רושם על דף. שלוש, חמש, חמש, שלוש, שלוש ושש ושבע, חמש, שלוש, חמש, שלוש, ואני אימצתי את השיטה הזאת. <laughs> עד היום, דרך אגב, כשאני <laughs> מקבל לחן, אני כותב מספרים, בא הביתה ואני, ואני כותב מילים. ככה התחלתי לכתוב, ואני חשבתי שזה זמני, זה מקרה, אני לא יודע. גם הייתי בטוח שאחרי השיר הבאה אני לא ארצה איך זה טוב יותר. עם השנים התאספו עוד ועוד שירים. אני זוכר שהבן <coughs> שלי, איתמר, כשהוא היה קטן, הוא היה מאוד במצוקה, הוא אמר לי, אבא, אני לא יודע מה, מה להגיד, ילדים שואלים אותי מה אבא שלך עושה. אני יודע, יש אחת שאבא לא שלו קבלן, יש <coughs> אחת שאבא שעבש... שלו... <coughs> מה אני אגיד? אני אמרתי לו, תגיד כתבן. אבל לפני שהיית כתבן, היית זמר, והנה שיר שאתה ביקשת במיוחד לשמוע. סולו חיי, בחייך. ואחד השירים האהובים עליי ביותר. אז תדע לך שאחד הסולנים שם, זה אני. השעה עכשיו היא 2.25, אבל כאן זה תמיד ארבע אחרי הצהריים. שימו לב, השורה אולפניסט חדש מדניה. שלט. על הגניה. זה אני. חלון חדרה של דהליה, שוב חוקים צלילי תפעליה, שנכנס להרנת נת, הם שומעים אתו בסונאטה. על השביל חוזרות בנחת, לא טובאת מן המקלחת. אולפנים חדש מדמיה, שר להם את מלאגליה. מלאגליה! צועקת. חייק, ותמיד נשאים, הנכדים יד יבואו, ואצלנו כה בבוא, שיפיעל השביל דוהרת. עם האימא בא עשרת, בואי כבר תוכח אתר, ונרוץ לסמטת פתר. וארבע אחרי הצהריים. ארבע אחרי הצהריים. יאללה גיל עוד חם. צל הלילה להגיל בועה. אמר לא לו נרדמת עוד נועה אם תשניה בעם אחמא. בשבת נשאר לסחמא. וחמש ושש ושבע עם חרות וטלפה גרבה נפקפל בה כן, אז זהו, חזרנו. רדיו קסם, קסם של אורח יש לנו היום. הופה. תשמע. בכל זאת... קסם של מוזיקה? זה כן, זה... לחזור ולשמוע את זה עוד ועוד עכשיו, זה נפלא. <מח> אני רוצה להמשיך ככה עם, אה, עם להקות צבאיות. אתה הולך שהוא לא להפתיע? או... אולי. שאני אהיה לא לא מוכן. תראה, לא <מח> <יודע. מח> ברגע שאני אגיד לך מי היה בהרכב, אתה יודע מייד <מח> באיזה להקה מדובר ובאיזה שיר מדובר. אולי לא איזה, <מח> שיר, לא אבל איזה שיר, אבל לא איזה להקה. כאן. טוב, בסדר. אז, אז ככה. <מח> התוכנית <מח> הוא ביום <מח> השלישי. חיל הים. כל הכבוד, נו. רבקה זוהר, דובה לגליקמן. שלמה ארצי. שלמה ארצי. ריקי גל. רבקה גרשון. רבקה גרשון. זאת ריקי גל. רבקה גרשון. כן. הפכה לריקי גל. כן. ואז זכה שהשתחררה על הלהיט שנקרא מפרס בודד. של וילנסקי ואטינג. נכון. אה, מה אתה זוכר מהתוכנית מה הזאת? שלמה ארצי נראה לך אז כבר בתור סופרסטאר? היה ברור לגמרי. זאת אומרת, אני ב... למרות שהוא היה בטוח שהולך להיות עורך דין, כמו אבא שלו? כן. הוא נרשם למדי משפטים, ככה הוא אמר. אני הייתי בטוח, זאת אומרת, קיבלתי את החיזוק כשאתה זוכר שאימברמן, שמואל אימברמן, עשה סדרה. בערוץ הראשון, בשחור לבן, של להקות צבאיות. אני כל... זוכר את שלמה אלסי באמבטיה. <coughs> ואני כתבתי את קטעי הקישור, המעברים. הייתי בא, יושב עם שמוליק, אחרי שהוא צילם את הקליפים, רואים במוניטו את השירים, והוא היה מראה לי את הסדר שהוא רוצה לעשות את זה, ואז הייתי מעלה על זה את קטעי הקישור. ויום אחד ראיתי את הקטע... להקטרל לים, הכרתי את כולם כי כתבתי להם את הכל כחול לתוכנית, כתבתי להם סשה את השיר הזה, אני רואה את ארצי על המסך הקטן, על המוניטור, וכשאומרים קורא המסך, mm -hmm. זה היה זה, הוא קרא את המסך, פשוט. ואז אמרתי לשמוליק, תשמע, הילד הזה כוכב, ילד, הייתי גדול ממנו בארבע שנים, אבל... mm -hmm. אז הוא אמר לי, עדיין הייתי גדול ממנו בארבע שנים דרך אגב, למה הוא רוצה פה מייעץ ב-20 שנה? <אז> ואז שמוליק אמר לי, תכף ייכנס לפה, כי הוא עושה את קטעי הקישור, אז תוכל להגיד לו. ואז הוא נכנס, ואני אמרתי לו, תשמע, אתה הולך להיות כוכב בארץ הזאת. אמר לי, עזוב כוכב, מה כוכב? אני הולך ללמוד משפטים, <laughs> כמו אבא שלי. <laughs> <laughs> חוץ מזה, אני לא יודע איך נעשים כוכב, מה... איך נעשים כוכב? אמרתי לו, מקליטים. אני אומר, מה מקליטים? אמרתי, תבקש מכל מיני אנשים, יכתבו לך. הוא <laughs> אומר, <laughs> <laughs> אני לא יודע מי יבקש. אימברמן, <laughs> שגם כתב על מוזיקה, אמר לו, אני אכתוב לך עכשיו פה, אני אתן לך מנגינה שיש לי, אבי יכתוב מילים. וזה אנחנו נשמע אחר כך. בסדר. אבל קודם כל... רגע, רגע. הסיפור. אני אספר לך אחר כך אותו. כן, כי... טוב, מי שמאזין לתוכנית יודע אולי לא מה יהיה השיר הבא, אבל בטח יודע מה יהיה השיר הבא אחריו. אז קודם כל בוא נלך לשיר הבא, הכל כחול, להקת חיל הים. נמצא שר גוב ולחן. זה בן חמישים שנה השיר. Yeah, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah, yeah We came to the sea We came to the sea We came to the sea And we had a little bit of water We didn't have a water Water, water, water Everything is water It's the sea of the sea Or the sea of the sea Everything is water כאשר על צוות הים כשאנו נמצאים בחוף רצים כולנו, אין לי קול, אותם פרצוף לגרוש של קוף אבל מפת כחול, כחול. יא יורק עלו יורקי Thats the beginning D FARO And seeing them all Jincción בכל מקום, היהודים רוצים לרקוד, ימין ושמאל, רחול כחול, והמנצל בכחול. נביא לך שייט בשם כולם. כחול בשביל ניגוד ניסה. כחול, כחול, כחול, הכל כחול, זה צבע השמיים, אותו רב על מים. המון כחול, כחול אשר על הים. כחול, כחול כל אשר על שפת הים. ככה, ככה. טוב, כולם יודעים מה עומד להיות עכשיו, איזה שיר עומד להיות מושמע עכשיו. לא יודע למה אני הולך לשפה החגיגית הזאת, מה זה עומד להיות מושמע עכשיו. השיר שתכף... נשמע. שתכף תשמעו, הוא, כמובן... אנחנו לא צריכים. מה הסיפור של אנחנו לא צריכים? זה בדיוק מה שאמרת מקודם. אתה ביטל... קיבלת קיבל ביטל... אתה... אתה... אתה... קיבל כן. את הלחן מאידמן? במקום, באולפן. כן. ואז נכנסתי לאיזה חדר, mm -hmm. שעל זה יש ויכוח. לפני שבועיים הייתי בהופעה של שרומו, ב... בזאפה, והוא סיפר את הסיפור הזה על הבמה, ושאל אותי אם הוא יכול לספר איפה כתבתי את זה. ועשיתי לו, לא. <laughs> למה? כי הוא טוען שאני כתבתי את זה בשירותים. ואני לא מסכים. כתבתי את זה באחד האולפנים שם בזור. על כל פנים השיר, אתם יודעים, הפך למה שהפך, ושלמה ארצול עורך דין, ואנחנו לא צריכים לשאר שיר נצחי. זה אתם אמרתם. הנה, בואו נשמע. שם טבע בעיתו, הוא באביו בשר לנו פרחים. וט שיחזור שוב לביתו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. כבר כאבו אלף צלקות, עמוק בפנים הסתרנו הנחה. כבר יבשו עינינו מלבכות, אמור שכבר עמדנו בנבחר. הגשם תן להגביה, גינורו ואביב, בשר לתפרכים ותן למילויות שהיא תטעוק יותר מזה אנחנו לא צריכים ועוד אחד, טמנו את ליבנו בין ראשי, עוד מעט נפרוץ ההנחה, גם בצודקים מילה מאוד אישית. את הגשם תדרבי איתו, ובאביב בשר לנו פרחים, נתן לנו לשוב ולראותו, יותר מזה אנחנו לא צריכים. את הגשם תדרבי איתו, שמענו פרחים, את אלה דולשים ולראותו יותר מזה אנחנו לא צריכים עד יוקסם, מאה ושש שפעים. זהו, אנחנו ממשיכים. טוב. קדימה. בעצם עם שלמה ארצי, אנחנו כאן כאילו עברנו לחלק השני של התוכנית. הוא היה החוט המקשר בין הלקות הצבאיות לבין הפופ האזרחי, נגיד. חוט לא רע בכלל, דרך אגב. חוט איכותי מאוד. כן. דיברנו על יאיר רוזנבלום. ה... היא קודם מוכיחה אותו טוב מאוד. כן. מי שלא שמע בזמן אמיתי, אתם תשמעו את זה בהקלטה אחר כך. שתעלה יותר מאוחר היום, או מחר בבוקר, בלעיתון קום, באתר לעיתון קום, תשמעו את הכל שם, ותהנו. אבל, אז יש שיר ששר יתמר, הבן שלי, אבי ושולי. קורן. ולחן של יאיר רוזנבלום. כן. אז ספר. כן, ספר בסדר. השיר הזה, קודם כל הוא השיר האחרון שכתבתי עם יאיר. זה קאנטרי קצת כזה, נכון? איתמר רצה מזה קאנטרי. יאיר לא כתב מזה קאנטרי. יאיר, הייתה תקופה שהוא גר ב... בעמק יזרעאל בבית השיטה. הייתה לו שם אהבה גדולה, קוראים לה, מיכל. ואנחנו היינו הרבה בנהלל, כי שולה היא בת נהלל. שולה הם ילדיי. שולה לבית חבינסקי. כן, אבל חבינסקי הם שינו כשהיא בת חמש. שולה חן. ו... היינו עושים ביום שישי, בימי שישי, היינו עושים יאיר ומיכל לבית השיטה. מכיוון שיאיר עשה מעשה שלא יעשה. התאהב בחורה מבית השיטה, שהייתה נשואה, והיא עזבה את בעלה. אז שמו אותם בצריף בסוף הקיבוץ. למען יראו וייראו. ובתנאים איומים, <ח> מזעזעים. <ח> ואנחנו היינו באים לשם, היה לו איזה אורגן כזה קלידים, והוא ניגן לי שיר ש... שהוא כתב למיכל, שיר נורא יפה, מאוד יפה. ואני זוכר שחזרתי הביתה, והשיר הזה כל הזמן ככה היכה בי, ואז כתבתי לו גלויה. זה השיר שלך שמתנגן ברקע, הוא נתן לי קסטה. והייתי שומע את הקסטה, וכתבתי לו על השיר הזה, ואחרי איזה כמה ימים, הוא צלצל אליי ואומר לי, אתה רוצה חיקוי שלו? אני אתן לך. <laughs> אתה רוצה? <laughs> אתה רוצה לשמוע את השיר? <laughs> <laughs> <laughs> אמרתי לו, מה זאת לשמוע את השיר שלי? הוא <laughs> אומר, אני הלחנתי אותו. אמרתי, זה, זה גלויה. הוא אומר, יחנתי את הגלויה. <laughs> הוא יחנתי את, הש... את הגלויה. <laughs> הוא סידר <laughs> את השורות כן. והלחין את זה. ואז שרה את זה בהתחלה להקת, להקה צבאית, שהוא עבד איתם. ואז כשה... כשהוא נפטר, כשהיה נפטר, אז... אה... הוספתי בית נוסף לשיר, בית לזכרו. לפני אה, ארבע שנים אני חליתי mm -hmm. באותה מחלה, בסרטן, אבל אני במשפחה אחרת של המחלה הזאת. ואז עשו לי בצוותא <coughs> ערב לזכרי. ואני נורא מאכזב כולם, <laughs> סליחה שאני עוד חי. עד מאה ועשרים. אבל <laughs> אני הייתי בטוח שזה יהיה הערב האחרון. <laughs> תסלחו לי, אני לא רוצה יותר עף ארץ. ואיתמר, הבן שלי, שהוא בוגר תל-מעילין, ושלשמחת <laughs> שולה ולשמחתי, הוא לא ממשיך בתחום. <laughs> <laughs> <laughs> הוא פסיכולוג. חשבנו גם אחלה טוב עובדים. לא, הוא מנהל, הוא בוגר מכון אדלר, הוא מנהל כל מיני סדנאות להורים, ונורא מוכשר. אבל הוא עשה לי מתנה. הוא בערב הזה עלה ושר את השיר הזה, כש... וכעבור כמה זמן ביקשתי שיקליט את זה. והחליט את זה, כשאת כל העבודה המוזיקלית, הניון המוזיקלי והעיבוד עשה ישי סוויסה, שהוא הנכד של יפה ירקולן. והם חברים נורא טובים, כן. וכל המשפחות, אתה רואה, שממשיכות הלאה, כאילו אנחנו לא היינו שם. כן. <laughs> אז הנה השיר. השיר שלך. הנה. באמת שלך. זה השיר שלך שמתנגן ברקע ואני מצטרף אליו בקולי זה השיר שלך שמתנגן ברקע ופתאום פתאום גם השיר שלי זה השיר שלך מתי אותו כתבת לא סיפרת הסתרת פתאום התגבר זה השיר לאישה שאותה אהבת ופתאום פתאום אליי מתחבאים <אח> זה השיר שלך אשר פתאום שובר לי את הלב הוא בוער ביד קצה נשמתי זה השיר שלך וכל כך מספר לי את עצמי, את עצמך, את חיי מותי. זה השיר שלך, בעבורו נשרפת, לא הנחת, לא זנחת, אחרון הצלילים. זה השיר לאישה שכל כך אהבת. זה השיר שלך, היא חזרה או הלכה, היא בוכה לא בוכה, היא איתך לא איתך. זה שלך, היא חזרה או הלכה, היא איתך לא איתך, אם חשבת לך שזה השיר שלך, אז תדע, זה השיר של כולנו.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 ברקע, זה השיר שלך, שמתנגן ברקע, בליבי אבוכה סודך ומשאיר. זה השיר שלך, שמתנגן ברקע, וכמו תמיד הוא יבער ויאיר. <שיר> כן, זה השיר שלך, כן. באמת, זה נפשט, נשמע נהדר. כן. וכמו שאמרתי לאבי פה, כשהמיקרופון היה סגור, קאנטרי, אשכרה ויפה. זה מה שנקרא בסגנון של היום, מה שנקרא, זה הסגנון. הצעירים, כן, של הצעירים. תגיד, איך אתה מגיע לזוהרגוב? איך אני... או, סיפור. קודם כל, כל העניין הזה של מזרחיים, מוזיקה מזרחית. תפס אותי אה, נדהם, כי אני כתבתי, תמיד כתבתי, הרבה שנים כתבתי. אף פעם לא הסתכלתי אם אני כותב למזרחי או לאשכנזי ל... אני כתבתי כי... כי ברגע שהחלטתי שבזה אני עוסק, בזה עסקתי. וכתבתי, אני מדבר על זה, על יגאל בשן. עד נוספת, השנייה, כן. כן, וכתבתי עם אהובו זרי, שאהבתי אותה מאוד, והיו בינינו יחסים מאוד טובים. וכתבתי לג'קי מקייטר, עם ג'קי מקייטר. ומאוד euh... אהבתי את אבנר גדסי. מאוד מאוד אהבתי אותו. אני חושב שהוא סולצינגר אדיר. והדבר הראשון שהוא עשה, כשהוא עשה את הדבר הראשון שלו, הוא פנה אליי, הוא ביקש שאני אכתוב לו. וכתב שלו שיר, והשיר הזה התגלגל לידיו של זוהר. ואז זוהר ביקש ממני להקליט את השיר הזה. הוא שמע אותו אצל אבדר. אבדר ילחין. לא, זה לחן נורא מעניין. כשתשמע את זה, נראה אם תזהה את הלחן. אבנר הציע לי את הלחן הזה. טוב, בואו נשמע, בן בלי בית, הפעם זוהר ארגוב. כן. אז הנה, אנחנו מיד מגיעים... זוהר ש... ביד ש... מגיע... ואמר, גם אני רוצה. sha yo I'll be right back, I'll be right back, I'll be right back, what I want to do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 ספסל שבשדרה, מעורגה שבוקר בא. ספסל שבשדרה, חרש הוכה ללא סיבה, קפצה Doing not exist By By demonan <imitation> intestinal layer of Jerusalem. Byник suddherea secretary the Petternu Ph�지ensen. Bunchüls. B 你是不是不能彼 inappropriateаете looking lucky cosa? C'mon brokerage. מה יעשה? מדהים. ואם היה... לי גיטר של פגי לירה, לא הייתי מזהם. תשמע, זהב נגידה שהביא את ההברקה הזאת. זה לזכותו. זה היה, אלה היו הסיפורים ששמעתם בשעה הזאת, אבל יש עוד כל כך שעה. הרבה סיפורים בשעה הנוספת שתשודר בשבוע הבא. אז קודם כל, תודה רבה, משה. תודה רבה, אבי. תודה רבה, תודה משה. אליי, תודה רבה לאמירה. אמירה, המפיקה, לדותן הטכנאי. ואנחנו נסיים עם עוד לייט גדול של uh, יורם גאון הפעם, שדרך מה? אגב, בדיוק השבוע, לפני 50 שנה, היה משהו במקום השמיני במצעד בקול ישראל. כן, אני זוכר שהוא בא ואמר לי... הלכנו מקום ראשון, רוח שטוי! בטח זה...